ירמיהו, פרק כ"ד הראהני אדוני, והנה שני דודאי תאנים, מועדים לפני היכל אדוני, אחרי הגלות נבוכדרצר מלך בבל, את יחוניהו בן יהויקים עם מלך יהודה, ואת שרי יהודה, ואת החרש ואת המסגר מירושלים, ויביאם בבל. הדוד אחד, תאנים טובות מאוד, כתעני הבקורות, תאנים רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. ויאמר אדוני אלי, מה אתה רואה, ירמיהו? ואומר, תאנים. התאנים הטובות, טובות מאוד, והרעות, רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כתאנים הטובות האלה, כן אכיר את גלות יהודה.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 וכתאנים הרעות, אשר לא תאכלנה מרוע, כי כה אמר אדוני, כן אתן את צדקיהו מלך יהודה, ואת שריו, ואת שארית ירושלים הנשארים בארץ הזאת, והיושבים בארץ מצרים. ונתתים לזהבה לרעה לכל ממלכות הארץ, לחרפה ולמשל, לשנינה ולקללה, בכל המקומות אשר אדיכם שם. ושילחתי בם את החרב, את הרעב ואת הדבר עד תומם מעל האדמה אשר נתתי להם ולאבותיהם.